דברי הימים א', פרק י"ח. ויהי אחרי כן, ויך דוד את פלישתים, ויכניעם, ויקח את גת ובנותיה מיד פלישתים. ויך את מואב, ויהיו מואב עבדים לדוד, נושאי מנחה. ויך דוד את הדדעזר מלך צבא, חמתה, בלכתו להציב ידו בנהר פרת.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 ויושע אדוני לדוד בכל אשר הלך. ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר, ויביאם ירושלים. ומתיווכת ומכון ערי הדדעזר לקח דוד נחושת רבה מאוד, בה עשה שלמה את ים הנחושת, ואת העמודים, ואת כלי הנחושת. וישמע תועו מלך חמת, כי היכה דוד את כל חיל הדדעזר מלך צבא, וישלח את הדורם בנו אל המלך דוד, לשאול לו לשלום ולברכו, על אשר נלחם בהדדעזר, ויכהו, כי איש מלחמות תועו היה הדדעזר, וכל כלי זהב וכסף ונחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני, עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגויים.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 ויואב בן צרויה על הצבא, וירושפט בן אחילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב, ואבימלך בן אביתר כהנים, ושבשה סופר. ובנייהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי, ובני דוד הראשונים ליד המלך.